Upp, så att ni orkar Klappa med lite Din glädje bor i mig Din glädje bor i mig Jag tackar dig min Jesus Din glädje bor i mig Mina känslor ändras Svikelser och Jag öppnar mig för Jesus, för ordet som du ger, och låt din glädje leva! Ge Välkomna hit, jag hoppas ni känner det, att ni är det Vi ska börja med att be för gudstjänsten Så vi gör det, tacka Jesus för gudstjänsten Tack Jesus för det här mötet, tack för den här gudstjänsten Jag tackar dig för var och en som har kommit hit idag Jag tackar dig för att du redan är här och tar emot oss när vi kommer Upp med öppna armar och säger välkommen hit Tack för det du har lagt på Stefans hjärta idag Och jag ber att vi ska vara förväntansfulla Inför vad du vill säga till just oss idag vår en som har kommit hit Vi Elisabeth,älsigna Christer Hjälp oss att lyssna till, till dem Med öppna hjärtan Tack att du är här Jesus Amen Jag ska börja med att dra lite information Börja så idag Ute på kyrktorget så finns det sedan en tid tillbaka. Sen är häften att ha ett programblad. Eh, ta gärna ett sånt om du inte har gjort det redan. Nästa söndag så är det kul Så då hoppas jag att alla barn kommer och ta med sig föräldrar och farmor och farfar. Och mormor och morfar och allt vad det är. Eh, då sjunger Vox och Shalom. Och det är heta nyheter och tävlingar och fika och grejer. Så den är välkomna. Sen på eftermiddagen där, eller kvällen klockan 17.00 så är det höstkonsert med Avesta Gospel brass. Och det vill ni inte heller missa. Det blir nog också ett väldigt tryck. Det börjar där på förmiddagen och fortsätter på kvällen. Det ska bli jättekul. Sen så kommer det bli en adventskör. Eh... Om du känner att det skulle jag vilja vara med i, Så är du välkommen att vara med och öva Och det börjar imorgon På måndag Klockan 19-20 Så är det övning till adventskören Och det är två tillfällen Nu på måndag och måndagen därpå Så är det övning inför adventskören mm. Sen Så ska jag också säga att Är du intresserad av att åka till Åre på sportlåsläger. Så finns det broschyr om det nu Så jag kan ta information Och läsa på om det Jag har säkert glömt något Men annars får du ta en sån där, ett programblad Så att du blir mer uppdaterad Vad bra Vi ska få höra på lite sång här Av Elisabeth Och efter det så blir det en liten intervju Men varsågod Elisabeth och Christer Ja, jag sjunger den här sången och så när jag vill jag att vi sjunger första versen gemensamt sen och den kommer att komma upp på text Jesus du den skönaste Jesus du den skönaste du den allra renaste som har funnits på vår jord Tack för att du finns Tack för att du är så god Tack för att du gjort ditt blod och ett kors för att just jag skulle frälst få bli. Jesus, just nu ser du mig, du vet jag behöver dig. Jesus, jag vill vara din. För Lämna allt åt dig Du har lovat att en dag Får jag komma till din stad Och till dess du leder mig Var Curtis ja. ja, har två pojkar ja. som heter Jacob här, och så William ja precis ja, William och ja, William och pappa sitter där mm. eh, jag har bjudit in tres som min gäst idag för du har inte en bakgrund som alla andra här i kyrkan har nu, nu liksom drar jag alla över en kam det menar jag inte Många av oss som sitter här har kristna familjer med en kristen bakgrund, men det har inte du. Det har inte alla här heller. Men du har inte det, Tereas. Du är inte uppvuxit i ett kristet hem. Nej, nej, nej inte. Hur kom det sig att du blev kristen? Eh, nu ska vi se. när jag var liten, var kanske fem sex år, så var våra grannar två tvillingtjejer som jag är mycket, mycket med. De var kristna och hela deras familj. Så jag följde med dem till söndagsskolan och lite scouter i kyrkan och lite sånt där. Ehm, så det på den vägen var Och sen umgick jag mycket med dem under några år. Sen, ja, efter några år så flyttade vi, ja, inte så långt. Men det var tillräckligt långt för att man i den åldern skulle inte kunna umgås varje dag. Som vi kunde när vi bodde grannar. Så då kom jag från det lite. Eh, lite mer och mer som tiden gick men jag kände liksom alltid att nej, en dag, då ska jag gå tillbaka till kyrkan men jag tar det sen eller liksom någon gång och jag, jag kunde liksom be lite grann så där, men jag visste ah, jag visste inte riktigt vad jag hade någonting, men jag visste att det fanns någonting mm. eh. hur, hur kom det sig att du ändå kom tillbaka till den här tron eller intresset? Ja, det var när vi gick på gymnasiet. Andra var på gymnasiet. Så var det en, en från kyrkan då, som hade några kurser på vår skola. Så han sa bort åt mig, nu får du komma med igen. <laughs> så då det dit. Och, ja, och sen rullade det liksom på. Jag började vara med i ungdomsgruppen. Och började gå på mötena. och. Eh, ska vi se? Ja, så gjorde jag väl det under två år. Medan jag gick på gymnasiet. Men det var, under den tiden så var det lite som att jag hade två liv kändes det som. För jag, dels så var jag i kyrkan men jag hade precis börjat träffa en kille också som inte var kristen. De flesta av mina kompisar var inte kristna, min familj var inte kristen. Så det var lite. Och jag var väl ganska svag skulle jag väl säga. Så jag vågade liksom inte stå upp helt för vad jag trodde jag visste jag inte riktigt vad. Alltså jag var inte så insatt kan man säga. Mm. Sen när vi har pratat lite grann så har du berättat att du flyttade över till USA. Där du också så småningom träffade Curtis då, hennes man. Vad hände när du var i USA? För du släppte aldrig riktigt din tro. Fast du tyckte det var jobbigt att leva dubbla liv. Ja, alltså det var det ju. Jag, kunde, jag var med mina kompisar, min pojkvän och sen gick jag till kyrkan och så det var lite fram och tillbaks. Sen åkte jag till USA och då var det liksom att jag kom bort från allting. Var det var liksom bara jag, helt plötsligt. Och då började jag gå till en kyrka där. Och jag började gå med lite collegefolk där och var med på deras samlingar och så. Och så mer och mer började jag inse att jag måste faktiskt göra ett val. Fast det var svårt. Alltså det kändes lite som också att välja mellan vissa personer och Gud. Och det var jobbigt då. För att jag hade ändå en relation till vissa folk som jag visste att jag skulle bli tvungen att bryta om jag verkligen ville välja Gud. Och det var framförallt min pojkvän då, kompisar och sånt, det visste jag liksom att de skulle acceptera det, min familj skulle acceptera det. Men vissa var jag tvungen att bryta med. Så det var därför det var ganska svårt att ta det här beslutet, men jag insåg mer och mer att jag måste välja, jag kan inte fortsätta leva så här. Och jag insåg att jag kan inte välja bort Gud. Det går inte. Så då, ja det liksom på något sätt kom det naturligt att jag valde Gud jag var, det kändes liksom, jag kan inte gå åt andra håll. utan jag valde Gud och det kändes liksom, så fort jag hade bestämt mig så visste det var jobbigt men så fort jag hade bestämt mig så var det ändå, det kändes helt lugnt, helt rofyllt jag visste liksom att min familj var helt okej okay med det mina vänner är helt okej okay och jag mådde bra så det kändes på en gång helt rätt fast det var svårt mm. När vi pratades vid tidigare här, Therese och jag, så försökte jag säga att även om man har vuxit upp i, eller jag kan ju bara prata för mig själv, men även om man har vuxit upp i en kristen familj så kommer man ju alltid till ett slags vägskäl, där man själv måste ta beslutet att följa Jesus eller att inte följa Jesus att alla har det valet oavsett vilken bakgrund vi har du nämnde tidigare att du tyckte det var ganska skönt ändå att kunna säga att här har jag gjort mitt beslut, att du hade ett före och ett efter. Ja, alltså, jo men det är det. Alltså det på ett sätt känns det dumt att säga att det är skönt, för det är på ett sätt känns det som att säga att det är skönt att jag inte hade kristna föräldrar. Och det är inte så jag menar. Alltså det är egentligen det jag mest vill, att min familj ska få lära känna Gud. Men det är ändå skönt på något sätt att se så tydligt, alltså det känns som att det var mitt val så tydligt och alltså vägen som det har skett på känns verkligen som att det är Gud som har varit där och ropat på mig Om man ska säga um. snart mm. Ja Vad bra, Var intressant att få höra att det är. jättekul Och sen träffar hon Curtis, jag berättar lite storyn Sen träffar hon Curtis där i USA Och han Fick också ta sitt beslut att föra Jesus. Ja, hans mor är från Taiwan. Så hon är buddhist. Inte väldigt så att hon lever ute men hon har väl den bakgrunden man kan säga. Och hans pappa de växte väl upp kanske gick till kyrkan någon gång då och då men alltså vi vet ju inte vad som finns i hans hjärta men vad man kan se så tror vi tror inte att han har någon Alltså att han riktigt tror på Jesus på det sättet. Utan han har någon gudstro men inte riktigt. Vet nog inte riktigt. Precis. Men ni har båda fått välja och ni har valt Jesus och livet tillsammans med Jesus. Um, och det är ju vi glada för. Och jätteroligt att ni har kommit till Avesta. Mm. Eh, tack. så mycket för att du var med. Tack Tack. tack. Vi ger henne en applåd. få eller Elisabeth ska få sjunga med och för oss. Och så jag lämnar över till Elisabeth. Vi ska sjunga en sång tillsammans. Ni kommer att se texten här på väggen. Och jag, jag tror inte att någon har hört den här sången förut. Så jag kan väl sjunga någon vers för er. Men den är superlätt. Bra, kul att det var några som var modiga. Då kör vi. Det är riktigt bra. stå upp igen. Nu är det så här att nu kommer vi snart lite besök här, för det är dags för barnen att gå till söndagsskolan. Då börjar vi. Vi får väl en text här på väggen också hoppas jag. Det är dags för söndagsskolan nu kommer upp en kollekt och efter det så får Elisabeth sjunga och sen är det Stefans tur att predika ska vi sjunga en sång ur segertoner och den kommer också komma upp här på, på väggen nummer 681 men jag skulle bara vilja eh, berätta alltså när, innan jag jag visste att jag skulle ha flera veckor att jag skulle sjunga idag och eh, då har det fått en bild om hur gudstjänsten skulle bli och eh, då har jag sett mig stå här framme och så har det liksom Gud har skickat sina ljusstrålar eller eldstrålar ner över er allihopa. Jag vill att ni tar med er den här bilden under predikan. Öppna hjärtat för Jesus. Ta emot det här ljuset som han vill ge dig eller elden. Och tänk på Guds omsorg om dig Vi sjunger den här sången 681 Innan Stefan predikar Nu hoppas jag på många stämmor Ute i publiken Gud vår Fader Tack för att vi får vara här idag och prisa ditt namn, ära dig och lova dig Herre för att du är stor och mäktig Tack för att du har kallat oss till att leva ett liv tillsammans med dig Hjälp oss Herre att göra det Hjälp oss att ta vår tro på allvar och följa dig Herre vill signa den del som är kvar av den här gudstjänsten Vi tackar dig för vad du har gett oss hittills Men vi ber dig att du ska ge oss mer för oss ännu djupare in i din närhet. Och låt oss få vara riktigt nära dig. Amen. Idag vill jag tala om att säga ja till Jesus. Oavsett vad. Och då menar jag inte oavsett vad. Bara sådär muntligt. Utan jag menar verkligen oavsett vad. För Gud kallar inte oss att leva bara i gemenskap med honom när det passar. Han kallar oss inte bara att leva tillsammans med honom när det är bra. Han kallar oss att leva tillsammans med honom oavsett vad priset för det är. Jag vill göra det utifrån Esters bok i Gamla testamentet. Jag har levt tillsammans med Ester i fyra och en halv månad ungefär. Nu skrattar min fru. Och även om det sägs att Ester var otroligt vacker så är det ju ändå så att jämfört med min fru så är hon ju rätt torsk helt enkelt. Alltså Esters bok är ju ett, alltså det är en helt fantastisk bok. När, när det här verkligen tog tag i mig så insåg jag varför har inte jag läst den här boken om om om om, om igen förut. Alltså jag har läst tolkens böcker om alla de här små hoborna ett antal gånger, men Esters bok har sådär passerat igenom och sen har det varit klart men Ester är ju som vilket modernt filmmanus som helst den har egentligen allt som ett riktigt bra drama, som en riktigt bra film behöver, det är fullt av intriger, det finns en stor och mäktig kung, ett väldigt rike, det finns en riktig, riktig skurk det finns en hjälte och det finns en hjältinna Helt underbart. Vi möter ett par olika karaktärer i den här boken. Och det är kung Xerxes som vi i den här tiden, och då pratar vi någonstans 470-480 år före Kristus. Han regerade över Persiens välde, som alltså var 127 provinser. Det är ett av de största välderna som har funnits i världshistorien. Vi möter hans drottning Vasti. Vi möter Ester, hennes släkting Mordokaj, och sen har vi den här skurken Haman. När Kungsverkstads har regerat över det här väldet i tre år så bestämmer han sig för att nu ska jag ha ett party. Jag vet inte hur parterna ser ut hemma hos er. Alltså när vi har barnkalas med sett då är det så där. I bästa fall orkar man med ungefär två timmar. Sen är man liksom lite lagomslut. När man fyller jämt, sist jag gjorde det så var det ju 30, och då hade vi väl kanske en 5-6 timmars fest. Sen är man ju klar. När Kung Sergse sa party, då pratade vi 180 dagar. Ett halvårsparty. Och det var ju inte ett party heller där, alltså jag saknar ju ibland lite resurser för mina parter. Det skulle vara jättekul att göra som de här stjärnorna gör ibland, flyga hela gänget till Cypern och ja, sådär. Jag har inte riktigt de resurserna, men kung Serxes hade det. Det talas om divaner i guld och silver, om golv i marmor och ädelstenar i de här palatsen i hans välde som de får runt i under det här partiet. Helt sanslöst. Det hade varit mäktigt att vara med. Men han har ju sitt parti själv med sina första sina ämbetsmän. Och då har drottning Vasti, hon har sitt, sitt gästabud för kvinnorna lite vid, vid sidan om. Och sen när det här börjar närma sig slutet, då är de på en sju dagars fest i Kungensborg i Susa. Och efter de där sju dagarna någonstans när det börjar vara riktigt på väg att ta slut, då kommer kung Särkstedt på att jag har inte sett min drottning väldigt länge. Jag vet inte om det till och med är så att han faktiskt inte har sett sin drottning på de här 180 dagarna. Och jag är så där att nu medan jag åker hemifrån så det tar inte så hemskt många timmar och dagar för jag saknar min drottning. Och han, han kommer på det här och säger, kalla hit drottning Vasti. För han vill visa upp hur otroligt vacker hans drottning är. Men Vasti hon är inte intresserad av att ha kungens fulla polare dräglandes över henne så hon gör det som är fullständigt makares, fullständigt otänkbart hon säger att jag kommer inte det är ju någonting som på den här tiden mycket väl kunde ha blivit ett dödsstraff på att vägra när kungen kallar alltså det finns säkert många bra och duktiga goda feminister som idag skulle kunna argumentera för att vårat samhälle inte är i närheten av tillräckligt jämställt men här pratar vi verkligen a man's world det finns inget utrymme i den bemärkelse för en kvinna att neka kungen på det här viset kungsjärkset blir generad förlöjligad inför inte bara sina närmsta vänner utan för alla förstar och ämbetsmän från alla 127 provinser. Han kallar till råd. Och de menar ju på att det här det kommer sprida sig som en löpeld. Om inte du kan styra din egen kvinna. Hur ska du kunna styra det här väldet? Och de menar på att nu får du sätta ner foten. Nu måste du göra någonting. För annars kommer det här bli en plåga för var och en av oss. När vi kommer hem till våra fruar. Varför de skonar hennes liv, det har jag ingen aning om. Men de gör det. Domen över henne blir att du får aldrig mer någonsin träda fram inför kungen. Och de tar ifrån henne hennes drottningstatus. Efter ett tag, när kung Särksels vrede över det här har lagt sig lite, då kommer de hans närmsta män med ett förslag. Och då ska vi läsa ifrån kapitel 2- en tid därefter när kung Serxes vrede hade lagt sig började han tänka på vad Vasti hade gjort och vad man hade beslutat om henne. Kungens pager föreslog då att man skulle leta upp vackra orörda flickor åt honom. Kungen skulle utse ombud i varje provins och låta dem samla alla vack unga vackra flickor till hans harem i borgens husa. Där skulle de stå under uppsikt av kungens enuk, Hegai, haremsvakten och få skönhetsbehandling. Den flicka som behagade kungen mest skulle bli drottning i varstis ställe. Förs förslaget vann kungens gillande och han följde det. Vilken chock! Kungen får rada upp och välja som, som ett modernt svenskt smörgåsbord. Jag vet inte... Men jag misstänker att det måste i alla fall vara en av historiens första skönhetstävlingar. Och där får kungen fria händer. Jag misstänker att det också säkerligen fanns ett antal lagom självgoda män som ställde upp som frivilliga domare. Någonstans här börjar vi se hur Guds osynliga finger börjar röra sig. För Guds namn nämns inte i Esters bok överhuvudtaget. Men det går inte att ta mister på hans närvaro. Och Guds finger stannar på Ester. En ung judisk flicka, föräldralös. Hon är omhändertagen av sin släkting Mordokai. Och hon tävlar med alla de här 127 provinsernas vackraste flickor. Men det blir Ester som till slut vinner kungens hjärta. Och Ester blir drottning i vars ställe. Här möter vi då också Mordokaj. Esters släkting som adopterade Ester. Tog hand om henne, fostrade henne. Och hon, han säger så här till Ester när det är dags för henne att gå till kungen. Berätta inte att du är judinna. Vi håller det lite hemligt. Mordokaj själv han tjänstgjorde vid den kungliga porten. Och där går det inte bättre än att en dag så, så står han där och hör hur trösk väktarna, jag vet inte jag skulle vilja ha det borta på mitt kontoret på män som står där och vakta min tröskel det skulle vara lite mäktigt tycker det, det verkar vara ett spännande, spännande sätt att leva de kommer i alla fall på att vi tycker inte om kungen så vi tänker mörda honom och det där får Mordokai reda på och han går givetvis och talar om det för Ester som i sin tur berättade för kungen. Och det tecknar man ner i krönikerna. Men det händer inget mer. Normalt sett kan man ju tänka sig att det skulle bli en, en stor balunsparty för Mordokaj. Men det händer inget mer. Nu har vi kommit en liten bit in i Esters bok. Och här kommer då dramat skurk. Skurken har man. Alla bra draman har en skurk lite spännande musik lite dunkelt ljus i filmen ni vet, och så får man förhoppningsvis jag gillar när det är en sån här film där man vet från början vem som är ond och vem som är god man ska veta vem skurken är och det gör man i Esters bok man vet att Haman är skurken för han är en, en självupptagen egoistisk tyrann men kung Särkse tycker tydligen om honom för att han upphöjer honom till att bli den näst mäktigaste mannen i hela riket han är alltså näst efter kungen själv. Har man, han älskar det här. Han älskar att få stå i, liksom i, i maktens korridorer. Att få vara den som egentligen kanske bestämmer lika mycket som kungen själv. I sin egoism, i sin självupptagenhet så begär han att alla som kommer i kontakt med honom, de ska buga för honom. Så när han kommer gående i palatsets korridorer så ska alla som finns där, de ska falla ner och så ska de buga för Haman. Det gör alla utom Mordokaj. För Mordokaj, han vägrar att böja inför Haman delvis för att Haman är Amalekito, en fiende till judarna. Men också därför att han som jude inte kan böja sig för någon annan än den sanna guden. Så Mordokaj, han totalvägrar. Och Haman, han blir bara mer och mer irriterad över den här uppkäftiga juden. Och i sin egoism, i sin självupptagenhet så bestämmer han sig för att jag ska röja Mordokai ur vägen. Men han nöjer sig inte med det för han tycker att det här måste få större konsekvenser och jag måste visa min makt ännu mer. Så han bestämmer sig för att jag röjer hela det judiska folket ur vägen. Har man lyckats på något sätt få med sig kungserxes på det här. Och det går ut bud till, hela provin till alla provinserna. Och man kastar en lott på vilken dag det här ska ske. När man ska utrota det judiska folket. När planerna blir kända för Mordokaj så blir han givetvis både skakad och upprörd. Han sliter sina kläder och går ut på gatorna och gråter och skriker. Och fram till den här punkten har han sagt till Ester, Berätt. Inte att du är av judisk härkomst. Men nu ändrar han strategi och han säger till, till drottningen att nu måste du göra något. Nu får det vara nog. Du måste stoppa galenskaperna. Du har ingångarna, du har kontakterna. Gör någonting. Ester svarar Mordecai att det är lätt för dig att säga. Men jag har inte blivit kallad till kungen på en månad nu. Ester är rädd för. Att hon inte behagar kungen längre. Det är också så att hon kan inte bara gå till kungen när hon vill. Drottningen på den här tiden är ingen jämställd regeringspartner som, som kungen rådgör med. Utan det är ett skönhetsobjekt som han visar upp. Som han kallar på när det passar honom. Och enligt lag så är den som träder fram inför kungen utan att ha blivit kallad. Får ett dödsstraff över sig. Om inte kungen väljer att sticka ut sin gyllene spira och välkomna. Så hon vet att om hon gör det som Mordokaj begär. Om hon går till kungen och säger. Jag är också av judisk börd. Så riskerar hon sitt liv. Det är inte undra på att Ester är rädd. Men hur reagerar Mordokaj på Esters svar? Och då ska vi läsa från Ester 4 och 12. När Mordokaj fick höra vad Ester sagt lät han svara henne Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan Bara därför att du bor i kungens hus Tig du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll Men du och din fars familj ska gå under Kanske var det för en stund som denna du blev drottning Mordokai utmanar Ester att gripa in Att ta ställning för sitt folk Att ta ställning för sin Gud Han vädjar till henne att Med Guds kraft så kan du Med Guds kraft så är det möjligt Han menar på att Kanske var det just det som var Guds plan När han lät dig bli drottning Om du tar ställning så kommer Gud att vara med dig och Mordokajs vädjan når Ester's hjärta och vi kan läsa hennes svar i Ester 415. Då sände Ester detta svar till Mordokaj Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn varken dag eller natt Jag och mina tjänstefliktor ska fasta på samma sätt Sedan går jag till kungen trots att det är mot lagen Är jag förlorad så är jag förlorad. Ester vet att i sig själv är hon otillräcklig. I sin egen kraft är det omöjligt. Hon väljer att förbereda sig andligt. Att hämta kraft i gemensam bön och gemensam fasta tillsammans med alla andra judar i Susa. Hon gör det för att kunna övervinna sin egen rädsla. För att kunna få den kraft som krävs för att stå upp hon överlåter sig till Gud och är beredd att riskera sitt eget liv så alla judar fastar Ester fastar och så småningom är det dags att gå inför kungen och vi kan ju bara föreställa oss vad som går genom hennes tankar i det ögonblicket så här står det i Ester 5 den tredje dagen klädde sig Ester i sin drottningsgrud och ställde sig på det kungliga palatsets inre borgård, mitt för palatsbyggnaden. Kungen satt på sin härskartron i palatset rakt framför ingången. När han fick se drottning Ester stå där på borgården lyste han upp och sträckte sin gyllene spira mot henne. Ester gick fram och vidrörde spetsen på spiran. Vad vill du, drottning Ester, frågade han. Vad önskar du? Du ska få det, om det så är halva riket. Om det behagar dig, min konung, svarade Ester. Skall du och Haman idag komma till en festmåltid som jag har ordnat till din ära? Kungen sa, hämta genast hit Haman så att vi kan göra Ester till viljes. Kungen och Haman kommer till festmåltiden och igen frågar kungen- Ester, min drottning, vad, vad är det du vill? Om det är halva riket så ska du få det. Hon ber då kungen och Haman att komma tillbaka till ytterligare en festmåltid dagen efter. För mig tyckte som att Ester faktiskt har repat ganska gott mod av sin andliga förberedelse. Hon utgjuter inte sitt hjärta där och då utan hon är till och med så modig att hon vågar dra på det lite grann. Haman i sin tur, han går ju hem och är... Upplåst. Mer självupptagen och självgod än vanligt. Ha, jag var den enda som blev inbjuden till måltiden. Det var kungen, drottningen och jag. Ingen annan var värdig nog, men jag var värdig nog. Och inte nog med det. Han är bjuden igen dagen efter. Så jag måste ju vara... Så jag är nästan kung själv. Har man är otroligt nöjd... På vägen hem däremot så får han se den här oförskämda juden Mordokai. Han blir arg men behärskar sig just där och då. När han kommer hem så skryter han inför alla i sitt hushåll om hur han, han är så fin och han är så bra att han får vara på kungens privata fester. Men han klagar också över det här med Mordokai och då säger hans fru, resen på resen en som är 25 meter hög. Och sen imorgon går du till kungen och ber om att få hänga upp den där Mordokai där. Så är vi kvitt det problemet. Han bestämmer sig för det. Han tycker, att, han tycker att det är ett bra förslag. Så han låter resa den här 25 meter höga pålen. Natten som följer så kan inte kungen sova. Jag vet inte om han var så upprymd över den stundade festmåltiden. Jag fungerar lite så att när det är någonting så där som man riktigt längtar efter då brukar det kunna vara rätt så svårt att sova natten innan. Jag har väldigt svårt att sova natten innan jag ska ut och jaga exempelvis. Då, och det är lite dumt för då ska man ju dessutom upp väldigt tidigt. Vad gör kungen när han inte kan sova? Vad gör du när du inte kan sova? Jag har två strategier. Det ena är tvn och det andra är att läsa en bok. Det brukar gå lite fortare och somna då. Kungen, han läser ju inte själv. Utan han kallar på en läsare. Och han tar liksom det tråkigaste som man kan komma på där. Han tar fram de gamla krönikerna och tänker att ja, men då, då somnar jag nog fort. Och av en slump så är det ställe som läsaren tar upp och börjar läsa. Just det tillfälle när Mordokaj ser till att kungens liv blir räddad. Och han, han, han frågar men, men vad gjorde vi för mord Och han får svara till att ja, vi gjorde ingenting. Vi skrev ner det här. Och kungen bestämmer sig för att det måste vi ju ändra på. Precis där på morgonkvisten så kommer Haman till borgården. Och han får komma in för kungen. Och där får han en fråga som han absolut inte har väntat sig. Och vi läser från Esther 6. Haman gick in och kungen frågade... Vad ska man göra för den som kungen vill ära? Har man tänkt det, Den som kungen vill ära? Kan det vara någon annan än jag? Och han svarade. Den som kungen vill ära ska man ge en kunglig skrud som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit och vars huvud är prytt med en kunglig krona. Skruden och hästen ska anförtros åt en av kungens främsta förstar. Han ska sätta skruden på den som kungen vill lära och leda hans ritt genom huvudgatan i staden och ropa framför honom Se här vad man gör för den som kungen vill lära. Hämta genast skruden och hästen som du har talat om sade kungen till Haman och gör på det sättet med juden Mordokaj som tjänstgör vid den kungliga porten. Glöm ingenting av det du har nämnt. Har man hämtade skrud och häst och satte skruden på Mordokaj och ledde hans ritt genom huvudgatan i staden medan han ropade framför honom Se här vad man gör för den som kungen vill lära. Mordokaj återvände därefter till kungliga porten medan Haman skyndade hem i sorg och med ansiktet dolt Jag får känslan av den där hunden som vet att den har gjort något som den inte får som kryper med svansen mellan bena när, Mordor, när, när Haman ska gå hem där och han vill ju helst inte träffa någon för han är ju fullständigt förlöjligad och tintet jord och det var ju inte riktigt det som Haman hade tänkt med den här mycket goda morgonen när han skulle få göra sig kvitt Mordokaj men inte nog med det för han är ju bjuden på festmåltid så han hinner knappt hem och beklaga sig för en kungens män kommer för att hämta honom till den här måltiden och då läser vi från Ester 7. Så kom kungen och Haman till måltiden hos drottning Ester. Även den andra dag frågade kungen medan man drack av vinet. Vad vill du be om drottning Ester? Det beviljas. Vad är din önskan? Den ska uppfyllas om den så gäller halva riket. Ester svarade. Om jag har vunnit din ynnest, min konung, om du så finner för gott, är min bön att du skänker mig livet och min önskan att du skonar mitt folk. Vi har blivit sålda till att förgöras, dödas och utplånas, jag och mitt folk. Om vi hade sålt som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit. En sån olycka hade inte varit stor nog att besvära konungen med. Vem är det som vågar göra något sånt? frågade kungen. Var är han? En förtryckare, en fiende, sa Ester. Den under haman här. Har man. darrad av skräcken för kungen och drottningen. I vredesmod reste sig kungen från bordet och gick ut i palatsets trädgård. Medan haman stannade kvar för att bönfalla drottning Ester om sitt liv. Han såg att kungen redan hade fällt domen över honom. Just då kung Xerxes kom tillbaka från trädgården in i fästdalen kastade sig Haman mot soffan där Ester låg till bords. Går han så långt att han antastar drottningen i mitt eget slott? ropade kungen. Knappt hade han sagt detta förrän man täckte över Hamans ansikte. En pole är redan rest, sa Harvona, en av kungens hovmän. Den har Haman ställt i ordning åt Mordokaj, vars ord en gång räddade kungen. Pålen står vid Hamans hus, 25 meter hög. Häng upp honom där, befallde kungen. Så, hängde Haman upp den, ha, så hängdes Haman upp på den påle som han själv hade rest åt Mordokaj. Nu lade sig kungens vrede. Samma dag skänkte kungserxes drottning Ester det hus som hade tillhört Haman, judarnas fiende. Och Mordokaj fick företräda hos kungen Sedan Ester hade talat om hur nära han stod henne Kungen drog av sig sin gillring Som han hade tagit tillbaka från Haman Och gav den åt Mordokaj Och Ester lät Mordokaj ta hand om Hamans hus Trots att Guds namn inte nämns en enda gång I hela boken Så är hans närvaro och handlande uppenbart för bara Gud kan regissera den här filmen, det här dramat, så fantastiskt. Han beskyddar sitt folk och leder det rätt. Gud använde Esther, en, en föräldralös ung judisk flicka. Kung Serxes valde henne för hennes yttre skönhet. Medan Gud valde henne för hennes inre styrka och karaktär. Ester övervann sin egen rädsla, sitt eget jag- sitt eget mig, mitt och mina och var beredd att offra sitt eget liv för att rädda sitt folk. I princip har vi nått nästan hela Esters bok. De sista kvarvarande kapitlen handlar om hur judarna får göra upp med dem som förföljer dem och får straffa dem. Vad kan vi lära oss av drottning Ester? Det första, möt din rädsla och dina problem tillsammans med andra I våras så upptäckte vi att vi behövde byta tak på vårt hus Det läckte in och det var inte så bra Och jag vet inte hur ni funkar, men jag funkar så att Ja, det är mitt hus, det är mitt problem Nu får jag ordna det här och jag kan säga att jag bröt ihop på golvet hemma och grät för jag insåg att det här det kommer kosta massor med pengar som vi inte har. Och jag kan inte göra det själv. Jag funkar så. Jag tycker att är det mitt problem så är det jag som tar hand om det. Jag ber helst inte om, om hjälp i ett sånt läge. Men det är inte den bibliska vägen. När vi möter svårigheter så ska vi istället gå en annan väg. Så här står det i första korintibrevet 12 Lider en kroppsdel så leder också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Vi är en enhet som sitter ihop. Vi har ansvar för varann. Vi har inte bara ansvar utan rent av skyldighet att ta hand om varandra. Därför när jag möter på problem så har jag... En enhet som står till mitt förfogande för att hjälpa mig igenom mörka tider. Så låt andra hjälpa dig. Möt din rädsla, möt dina problem genom att ta hjälp av andra. Ester drog in alla judar i hela Sosa när hon behövde hjälp. Alla judar i hela Sosa fastade och bad för Ester. För att hon skulle kunna övervinna sin rädsla, möta sina problem- och gå inför kungen. Hon valde att inte gå ensam. Så borde också vi göra. Det andra är förbereda i andligt. När vi står inför ett problem, ett hinder eller ett beslut. Hur agerar vi då? Ester var klok nog att gå till Guds ord. Att be, att fasta för att förbereda sig. Hon hämtade styrka i den källa som aldrig tar slut. Hon kunde gå oinbjuden med risk för sitt eget liv inför kungen av ett enda skäl. Och det var att hon var andligt stark. Ska vi gå våra problem, våra hinder till mötes både personligt men också som församling och som gudsfolk och som kristenhet idag så måste vi agera på samma sätt. Vi måste förbereda oss andligt för att kunna leva ett andligt liv. Det var inte enkelt för Ester att gå in för kungen trots det. Jag törs inte ens gissa vad hon tänker på när hon tar de där stegen mot den inre bargården. Men kanske att vi ändå kan nå det som första Johannes talar om. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. I att förbereda sig andligt finns frihet. I att lämna hela sitt liv, inte bara delar av sitt liv, utan hela sitt liv i Guds händer så finns det frihet. Det tredje. Gör Guds vilja oavsett vad. När Esther kommer till kungen med sin begäran är det inte som en dålig sopa. Hon kom, sopaskåret som kommer. Alltså hon gråter. Hon kämpar därför att hon är utlämnad. Hon riskerar sitt eget liv. Döden hänger bokstavligen, bokstavligen över henne. Det finns otroligt mycket Hinder och problem som vi möter i våra egna liv trots att vi lever i Sverige som är ett fantastiskt bra land att leva i vi har ekonomiska problem vi har säkert rädsla för olika saker sjukdom och annat som vi möter vi har relationsproblem vi har olika saker vi möter på våra arbetsplatser eller i skolan som gör oss rädda och att stå upp för Jesus kommer i slutändan alltid förr eller senare innebära en ganska stor kamp. Och den tid som ligger framför oss när den här världen går emot sin avslutning kommer inte att bli lättare ur den aspekten. Men Esther väljer att faktiskt sätta hela sitt eget liv på spel. Det är total överlåtelse. Hon övervinner sitt eget jag- för Guds skull. Det står så här i Salm 118 och i andra Timoteusbrevet. brevet. Herren är med mig, jag har ingenting att frukta. Vad kan människor göra mig? Och från andra Timotheus. Till Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens. Om jag väljer att gå i min egen kraft, om jag väljer att strunta i att förbereda mig andligt, om jag försöker klara allting på egen hand, då kommer jag förr eller senare att gå på nät. Jag kommer att misslyckas. Men i Guds kraft kan vi få vara med och göra det som är omöjligt. Då kan vi få vara med och leva ett liv där vi, som jag har sagt förut någon gång, där möjligt... Bara blir ett annat ord för medelmåttighet. Därför att i Guds kraft kan vi få leva det som är omöjligt. Jag tror att hade Ester tittat på sitt liv och funderat på vad kan jag uträtta. Så hade hon inte drömt om i närheten av det här. Men i Guds kraft så blir det möjligt. Och att följa Jesus leder alltid rätt. Du har säkert saker som skrämmer dig Utmaningar som du står inför Relationer som du önskar Vore annorlunda De där tillfällen att vittna Som faktiskt har gått dig förbi Därför att du inte vågade Men vi minns och kan läsa om Ester Just för att hon valde En helt annan linje Just för att hon valde Att gå med Gud Oavsett vad Hon valde att inte begränsa sitt liv tillsammans med Gud utan hon valde att ta steget fullt ut vad är det som hindrar dig från att leva med Gud fullt ut vad är det som står i vägen för att din relation med Jesus ska bli som Esters relation med sin underbara älskade Gud Jesus erbjuder frid, hjälp, kraft, nåd, kärlek till var och en som faktiskt vill ta emot. Och kanske är det faktiskt precis som Ester var satt för en tid som den. Så är det faktiskt så att vi är satta här i Avesta 2009. För en tid som denna. Det är ingen slump, det är ingen tillfällighet. Att vi finns här som Guds församling idag. Vi har ett uppdrag att träda upp. Och tala om vem Jesus är. Göra honom känd. Så att människor får möta honom. Men det kräver att vi också tar stegen som SD gjorde. Att söka Gud. Och att våga riskera vårt eget. Och idag kan vara din dag att börja den resan. Amen. Tack Herre för ditt ord. Tack för att det får vara så underbart spännande. Och herre jag ber att vi ska verkligen ta till oss din, ditt budskap om äster. Hjälp oss herre att, att leva som hon. Hjälp oss att göra avkall på det som är, är vårt. Och istället ställa oss till ditt förfogande oavsett vad Här herre. herre hjälp oss att våga riskera det som är vårt eget. Och istället satsa på det som är ditt. Amen. En inre skälla på den på järstjär. långa resor börjar med en liten rörelse. Det är inte lätt att gå och tänka att jag ska göra lika mycket som Esther gjorde. Men det är lite enklare att tänka att jag ska ta mig därifrån och dit. Oavsett vart du befinner dig idag i din tro, i ditt liv så vill jag utmana dig att ta ett steg idag. Oavsett om det är ett stort eller litet steg men sätt dig själv i rörelse. Kanske är det så att du är här som inte tror på Jesus än. Eller som har börjat tro men ännu inte tagit emot honom. Då har du den bästa rörelsen framför dig. Och möjlighet att ta det steget idag. Kanske är det också så att du står inför någonting som gör att du verkligen är i behov av. Att markera inför Gud. Att du vill ha med honom med. det. Då vill vi be tillsammans med dig. Vi vill innesluta dig i den omsorgen som förbönen innebär. Så vill du ta ett steg på något sätt idag. Eller lämna ditt liv åt Gud. Så är du är välkommen medan vi fortsätter att lovsjunga Gud. Så kommer vi vara några stycken som vill be tillsammans med dig. Och som förebedare så är du välkommen fram redan, redan nu. Så vi står upp tillsammans allihop. Så blir det lättare för den som vill sätta sig i rörelse. Välkommen och så... Lov, vi Gud tillsammans. <tryck>